Найкраще все видно з Олімпійської вежі. По другий бік шосе – Олімпійське село. Там палестинські команди терористів замордували 11 єврейських спортсменів під час Олімпіади в 1972 році. На другий день Бігус від'їжджає з Фіголем до Ульяма. Малецький їде з козаком купувати подарунки для своєї родини – а я їду на залізничний двірець купити квиток до Дармштата, щоб відвідати свого старого приятеля, професора, доктора Олексу Горбача. Купую квиток і на всякий випадок теж карту, як колись, щоб зарезервувати собі сидяче місце. Увечері ще йдемо з козаком на правдиву баварську вечерю. Свиняче коліно з квашеною капустою а до цієї вечері – чорне баварське пиво. Козак каже, що таку правдиву баварську страву можна їсти тільки один раз на місяць, а то пошкодить людському організмові. Я в цьому не сумніваюсь, коли їв оте коліно, бо таки добре зіпрів коло нього, навіть холодне чорне пиво не дуже помогло. Уранці козак приїжджає своїм автомобілем до інтернату. Відвозить мене на станцію – Амалецького на литовище Австрія-Німеччина Моя подорож закінчена Побував я в Австрії і у Німеччині Те, що був тут по війні, багато не значить Тоді був переходовий час Все під альянським військовим контролем І що найбільше мене здивувало Американські вояки не носили ніякої зброї на ворожій території А в Європі навіть у своїй власній державі вояк мусив мати бодай багнит. В Австрії ще і нині помітна славна австрійська гемюльтіхкайт. Люди дають раду своїм щоденним справам без поспіху. У крамницях продавці не накидаються на покупця вже при вході щемно настирливим запитанням «Чим можу служити?». Більшість крамниць на обід замкнена, як і в суботу по обіді. У Відні люди виходять на проходи найбільше до парків і на площу перед Штефанс-Кіркхе. Мужчини ще намагаються елегантно одягатися, але жінки не такі елегантні, як показують їх у фільмах цісарських часів. Багато гастгаузів, куди люди приходять зустрітись, провести приємно час з прикелиху поготорити погуторити без поспіху, послухати музику. Обслуга в цих готелях не поспішає. Чому? Пояснює Малецький. Тут родинні бізнеси перебирають діти від батьків. Вони їх проводять по-традиційному, щоб вижити з них. А в Америці навпаки. Власник ресторану хоче доборотись якнайскоріше. Тому працює від ранку до пізньої ночі, хоче стати мільйонером – тому йому спішно, тому він підганяє своїм темпом і себе, і своїх гостей, щоб вони надовго не засиджувались. В Австрії люблять пити вино. Тобто цьогорічне вино, ще добре не переферментоване. Воно, мабуть, і швидше до голови йде, і дешевше за старе вино. Винарень таких дуже багато, майже на кожному кроці. П'ють ще вино, змішане з мінеральною чи звичайною водою. Трінгельду чайових не треба давати, бо всюди по ресторанах його вписують до рахунку. Також до рахунків усюди додають дивний податок за продані товари, тобто податок від зрослої собівартості. Чому товар мав би зростати на вартості, якщо він уже з'їджений? Коли ми відвідували Шенбрюн, натрапили на славну австрійську гостинність, про яку розповідають по цілому світі. Я також спробую про ту гостинність розповісти. Їхали ми потягом, бо літня цісарська палата лежить за віднем, у Шенбрюні, і запитати про дорогу, для певності, у однієї старшої жінки. Вона, мабуть, кудись їхала, але все ж провела нас від станції аж до входу до Шенбрюна – а від входу аж до дверей самої цісарської палати. По дорозі розповідала про своє життя-буття. Сама італійка десь з Тиролю, але вже зовсім з Австрійщина, розповідала про цісарів. Малецький дипломатично залишився позаду, а я йшов поряд з нею. Невідомо, чи залишив би він мене, якби це була гарна молода дівчина. Вона все щось щебетала віденським акцентом, а я намагався слухати, хоча розумів п'яти через десяте. Дякував я їй на кожному другому кроці, сподіваючися, що це перерве її добре діло, і вона повернеться туди, куди їхала. Але де там? Вона далі йшла зі мною аж до самої брами палати. Тут вже не було як далі йти, і вона нерадо повернулась. Я відітхнув з полегшенням і повернувся, щоб їй помахати рукою на прощення. Але що бачу, вона повертається і знову йде до нас, підходить і дає мені свою адресу і телефон, просить написати з Канади. Напишу, як Малецький подиктує. У Німеччині, тобто в Мюнхені, помітна більша американізація, люди ніби жвавіші в поспіху. А може це тільки здається? Одягається набагато вигідніше, ніж в Америці. Майже нікого не видно з краватками. Біля головного двірця багато готелів, крамниць, кінотеатрів. Секс-крамниць. Яскраво рекламуються порнографічні фільми. У кіосках багато журналів. Майже на кожній обкладинці світлина голої або напівоголеної жінки. Всюди паркують автомобілі. Очевидно, їм заборонено зупинятись на вулицях центру міста – а на деякій площі, наприклад, на Марієнпляц, заборонений і в'їзд, сюди чисто порядок, похідниках доріжки для велосипедистів, яких тут дуже багато, а майже всі житлові і бурові будинки побудовані рядами стіна до стіни, скільки це консервує енергії.